Bine v-am găsit, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre răbdarea necazurilor. Evagrie și Sfântul Maxim Mărturisitorul spun că Dumnezeu conduce pe om spre desăvârșire pe o cale pozitivă și pe una negativă. Cea din tâi, numită providență, atrage pe om în sus, în chip pozitiv, prin frumusețea binelui, prin rațiunile lucrurilor, prin îndemnurile lăuntrice ale conștiinței sale și, în general, prin tot ceea ce a făcut și face Dumnezeu pentru noi. A doua, numită judecată, cuprinde diferitele pedepse ce ni le aduce Dumnezeu de pe urma păcatelor, ca să ne atragă de la rele și diferitele privațiuni de la fericire, ca să ne îndemne să-l căutăm și mai mult. Precum pronia este o activitate permanentă a lui Dumnezeu, tot așa judecata lui se exercită în fiecare zi. Printr-una ne cheamă spre cele bune, arătându-ne frumusețea lor, prin cealaltă îngrozindu-ne cu cele contrare, așa cum un tată își îndrumă copilul pe calea cea dreaptă atât prin îndemnuri pozitive cât și prin pedepse. Judecata, fiind o metodă de permanentă alternanță cu pronia, își arată eficiența și la început pentru a-l îndruma pe om pe căile unei vieți mai curate, făcându-l să părăsească o viețuire dominată de patimi și să aleagă una mai înfrânată, dar este de remarcat că metoda judecății nu încetează nici după un oarecare progres într-o asemenea viață, ci se intensifică după o anumită înaintare în viața de înfrânare pentru a desăvârși opera Acelia. Și cum nici monahul nu ajunge la rezultate de plin satisfăcătoare, după un anumit progres duhovnicesc, vine și asupra lui câte o perioadă de lenevie și de ispite, care să-i pună la încercare și să-i sporească virtutea răbdării. Dacă înfrânarea și supravegherea gândurilor, făcută de obicei în clipe de singurătate, vizează îndeosebi patimile poftei, lăcomia pântecelui, desfrânarea, iubirea de avuție, răbdarea față de nemulțumirile ce ne le provoacă oamenii și suportarea diferitor necazuri ce vin asupra noastră, sunt menite mai ales să slăbească patimile mâniei. Întristarea și supărarea, deși contribuie și ele la o și mai deplină vestejire a mișcărilor poftei. De obicei, succesele pe care le-a obținut cineva prin diferite înfrânări și prin dobândirea mai multor virtuți îl expun slavei de șarte și mândriei. De aceea, Dumnezeu a rânduit ca să vină peste el supărări de la oameni și diferite necazuri ca să îl tămăduiască și de aceste patimi apărute într-o formă nouă după ce n-au mai putut să se întemeieze pe avuții și pe străluciri de șarte. Din această pricină ele sunt simțite ca un fel de părăsire a nevoitorului din partea lui Dumnezeu după ce mai înainte îl simțise mereu aproape, ajutându-l în eforturile sale Dat fiind însă Rostul pozitiv Al acestei părăsiri Părinții o numesc Părăsire pedagogică Sau povățuitoare Și o deosebesc de părăsirea În sens de lepădare Ea cuprinde Nu numai necazurile din afară Ci și anumite Descurajări lăuntrice E ceea ce Ioan al Crucii numește Purificare pasivă care, după ce au dispărut copacii patimilor, are să extirpe și rădăcinile lor, și în cursul căreia omul trăiește sentimentul de descurajare și de plictiseală al unui gol și al unei aridități înspăimântătoare. Diodach spune despre aceste părăsiri. Părăsirea în scop de povățuire... Nu lipsește nici de cum sufletul de lumina dumnezeiască, ci harul își ascunde numai prezența în fața minții, ca să împingă oarecum sufletul înainte, folosind răutatea dracilor spre a căuta cu toată frica și cu multă smerenie ajutorului Dumnezeu, cunoscând câte puțin răutatea vrăjmașului său. Dar Părăsirea în sens de lepădare predă sufletul ce nu vrea să aibă pe Dumnezeu legat dracilor. Părăsirea povățuitoare aduce sufletului întristare multă, de asemenea o anumită smerire și o deznădejde măsurată. Aceasta pentru ca pornirea lui iubitoare de slavă și fricoasă să ajungă, după cuvință, la smerenie. Părăsirea în sens de lepădare lasă sufletul să se umple de deznădejde, de necredință, de ful mândriei și de mânie. Metoda proniei ne face mai ales să respingem ispitele plăcerii, deci patimile poftei, pe când metoda judecății ne face îndeosebi să suportăm încercările prin durere, prin care slăbim patimile mâniei și ale mândriei.